Tizenharmadik fejezet Terének soha nem volt ilyen hosszú, zaklatott éjszakája. Pár órát, ha aludt, azt is csak hajnaltajt. Állandóan az elmúlt nap eseményeim pörgött az agya. Hogy menjen el haza? Mármint a mostoha apja ázába. Hogy tudja ezek után elviselni azt az embert? Hogy tudjon ott élni, mintha mi sem történt volna? Valóban le kell nyelnie a dolgot? Hiszen mással is megesik. Vagy mégsem? sem. A suliban annyira remek minden, de hogy maradjon itt a nagyvárosban, ha az otthonában boldogtalan? Mennyit áldozzon be még az anyjáért? És mennyit áldozzon be Benniért? Érdemese bevállalni egy ilyen életet, a szerelemért? A kérdések áradatára zavart válaszok érkeztek. Még nem volt kész lemondani egyikükről sem. Most már biztos volt, hogy Benni is érez valamit iránta. Az, ahogyan a szemébe nézett és átölelte, sokkal többet jelentett hol mi baráti gesztusnál. Behúnyta a szemeit. Még most is érezte az érintését. Annyira gyengéd volt, annyira finom. A pandémia sem könnyítette meg a helyzetét. Ha megint bezárnak az iskolák, arra kényszerül, hogy otthon legyen egész nap annak az embernek a házában, akit a jelen pillanatban gyűlölt. Még ha találkozhatnak is benivel. otthon semmi nem változik. A nagy bármikor visszaköltözhet, de nem tudott dönteni. Még nem. Az érzései már elsősorban ide kötötték. Megköszönte Marcsinak a segítséget, az előre falazást a suliban, a lelki támogatást és búcsúzóul átölelte. Kitartást, Teri, mondta biztatásként Marcsi. Vigyázz magadra az oroszlán barlangban. Rendben, mondta. Nagyon félt hazamenni. Ereje és kedves sem volt az előtt álló jelenethez. Az út hazáig még nem tűnt ennyire rövidnek. Becsengetett. Az anyja nyitott ajtót. Szia, köszönt elsőként Teri. Szia, fogadta a köszönését suttogva az anyja, de szerető tekintet helyett szemrehányóan nézett rá. Menj, és kérj tőle bocsánatot. Tessék? Nézett rá meglepetten a lány. Teri elvárt volna egy hogy vagy kislányom féle érdeklődést. Ehelyett az anyja csak arra gondolt, hogy feleljen meg annak az embernek, aki bármilyen okból is, de bántotta a gyermekét. Még én kérjek bocsánatot? kérdezte felháborodottan. Ő viseli a gondodat, alkalmazkodnunk kell, felelte az anyja. Egy szikra együttérzés sem volt a hangjában. A teri gyomrában forgolódó gombóc egy másodperc alatt a torkában kötött ki. Anya szavai erős indulatokat váltottak ki benne, csak az egészséges önuralma gátolta meg abban, hogy jelenetet ne rendezzen. Az anyja, mint általában, most is csak a maga szemén keresztül látta a világot. Ő mindenáron társat akart, valakit, aki anyagi biztonságot nyújt, gyermekei boldogtalanságának az árán is. Fájó volt ez a felismerés. A válasz egyszerre minden kérdésére egyértelművé vált. Már tudta, hogy felesleges tovább törődnie az anyja érzéseivel. Nem vitatkozott. A mostoha apja az asztalnál ült, sonkás szendvicset habzsolt. Közeledett felé. A csámcsogása undort ébresztett benne. A férfi rá sem nézett, amikor melléért így szólt. Bocsánatot kérek, a férfi röfögött valamit a bajusza alatt, nem igazán lehetett érteni talán azt, hogy jól van, de rá sem nézett. Teri ott állt, megalázva, és küszködött. Nehéz volt kimondani, bár valamennyit könnyített a helyzeten, hogy nem kellett a szemébe néznie. Azzal bement a szobájába, bezárta az ajtót, s még a kulcsot is ráfordította. Egyáltalán nem érezte magát biztonságban. Lelki támaszt keresett. Legjobb barátja ott az íróasztal fiókjában. Ilyen jó szolgálatot még soha nem tett. Oldalakon át írta ki a legfájdalmasabb érzéseit, közben pedig csak úgy hultak a könnyei. Amikor a Bennyhez fűződő érzéseihez ért, lelkében a vihar csendesedni kezdett. Úgy mondják, a tornádó közepén is meg lehet találni a szélcsendes pontot, és ő most találta meg. Újra felidézte a parton töltött csodálatos naplemente pillanatait. Ez az érzés valóban gyógyított. Aztán eszébe jutottak az osztályfőnök szavai, amit a célokról mesélt, hogy jó leírni őket, hogy tudnunk kell, mit szeretnénk elérni ahhoz, hogy ne csak ide-oda vergődjünk az élet tengerén. Talán van benne valami igazság. Az reményt adna. Hát írni kezdett. Szeretném, ha Benni a barátom lenne, és úgy szeretne, ahogyan én szeretem őt, teljes szívéből. Megérdemlem a szerelmet, megérdemlem a boldogságot. Szeretném, ha a bátyámmal újra együtt lennénk, olyan emberekkel akarok élni, akik szeretnek. Megérdemlem a szeretetet. Szeretném, ha az osztály megnyerné a pályázatot. Csodás lenne egy közös nyaralás. Megérdemeljük a sikert és a boldogságot.